Vit maktmusik. Vit maktmusiken är spontan, sprungen ur den rasliga skälen av en generation av missnöjda ungdomar och unga vuxna. Vit maktmusik får jag att framstå som en korgåse som media i USA uttryckte det. Banden och artisterna försöker informera folk om vad som pågår och förändra tänkandet hos vita ungdomar och unga vuxna via sin musik.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 Vit är förmodligen den enda musikgangen som inte bryr sig om någon laddar hem en miljon av ens låtar. Man skulle kunna kalla vit för en slags motkultur till mainstreamkultur. Vi försöker erbjuda ett alternativ till mainstreammusik. Vi ställer oss inte till 100% bakom budskapet i alla låtarna, men gemensamt för alla är att de är gjorda av rasligt medvetna individer. Vi fokuserar på musik som kan påverka lyssnarna i en positiv riktning, men som har allt för kontroversiella texter för de stora skivbolagen. Budskapet och värderingarna i låtarna är enklare att ta till sig än att plöja genom en tjock bibel på över 500 sidor, såsom naturens eviga religion.